بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وصديقنا وكل ودنا وإمامنا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا عنا ولا على إنك أنت العليم الحكيم ربي صحدي الصدري ويسرني أبي وحل العقل يتمنى لساني يبقى كو طبي ولا حول ولا قوة إلا لله العليم أمين أما بعدك يا أعداد الله إتقوا الله وصلكم نفسي بك الله بها سمن اتقى Ah, yang lainnya waktu maslah, tuan rumah, cangcang bu, sini hari bershalat, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini mari kita menjadi syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan lupa kurniannya kita dapat Sama-sama berada di sini Namun Ucapi eh? Dan berbahagia Mudah-mudahan Kita dapat menyatukan Hati kita Kita dapat menyatukan Bangsa kita Kita dapat menyatukan Akhidat kita dan Kita dapat Menyatukan kesadaran is the mengenai berita yang pagi dostan dan pengalaman jadi hmm biasa saya disebut atau kuliah untuk memetikkan atau ustaz dan saya ini merasa sopan dengan saat orang mengingatkan jadi tidak tidak melah saya mulai lo jadi selo itu orang apa ada kegiatan sadanah eh Hadirin hadirat dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu sekalian. Saya pun tercadang apa baca apa cuma saya minta mengajak dan bapa sekalian untuk kita renung mari satu ayat yang selalu kita bacakan pada setiap hari yang kami kalimah Bismillahirrahmanirrahim Hari-hari <tuh> kita baca, hari-hari kita ulang-ulang akan dia. Baiklah dalam solat kita dan juga dalam setiap pekerjaan kita tentang nama Allah. Sebagaimana Nabi SAW pernah saksikan kulun alamin ni iman la ibda fihi bibismillahirrahmanirrahim fa waqta au aidza setiap amalan Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dimulakan setiap amalan yang ada kebaikan dalam agama Yang ada Manfaat dalam agama jika tidak dimulakan amalan tersebut dengan Bismillah, ya hmm. Wahai, ya Wahai, bahwa atau maka amalan itu terputus oh, atau atau amalan itu seumpama terkena penyakit bus hmm. Dan lagi kita sawalallah Alaihi Wasallam menyebut kataan kul setiap setiap amalan dan tapi pilih pilih macam ada dua hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya sebut perkataan kul ini ataupun yang menggunakan istilah yang umum ini Hah. di antaranya ialah binama a'mal bil niyah antaranya seluruh amalan itu semua amalan itu kerana dengan niat Makanya itu jadi lukun kepada ibadat-ibadat kita Tetapi pada Bismillahirrahmanirrahim Nabi Sallallahu alaihi wasallam menekankan bahawa Setiap amalan Kalau kita tak mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim Amalan itu terputus Ataupun seorang yang terkena peningkat pustuk Satu para malam Tak betul ini Yang terputus itu ialah Keberkatan dia terputus berkat kerja buat tersebut <tuh> ataupun seumpama paham terkenal periksa kusta maksudnya cacatlah kerja buat tersebut <tuh> kalau semayang dalam semayang fatihah tak baca bismillahirrahmanirrahim mengikut mandat kita tak sah fatihah maka amalan apa pun siang ikan baca buku tulis buku potong pokok potong sayur semua kena mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim untuk meneruskan keberkatan dan kesinambungan amalan-amalan kita itu tuan-tuan dan puan maka bismillahirrahmanirrahim ini mesti dijadikan amalan kita berterusan daripada Pagi hari kita bangun tidur Sampailah malam kita memejamkan mata kita Apa sahaja amalan Yang zibalin Yang ada faedah dia Kena mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim Ini ajaran agama kita Yang dibawa oleh nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Sebenarnya tentang nabi-nabi Kalimah bismillah ini Besar kabila dia Besar kelebihan dia Dan juga besar makna dia kalau tidak kenapa dia boleh jadikan satu kalimat Yang terlalu empat perkataan yang lebih kurang Bismillahirrahmanirrahim Yang ini yang nak memandu Seluruh kehidupan kita Dan daripada sinilah Berkat rezeki kita Berkatnya terjel kita Berkatnya Anak-anak kita Ya, berkatnya kaki tangan kita berkatnya rumah tangga kita sebenarnya semua bermula dengan bismillahirrahmanirrahim kadang-kadang kena balik saya balik sekali-sekala ha. lama dah duk pergi hujung-hujung-hujung kadang-kadang kena tengok kat padu juga ha. ada ketika dia pokoknya hujung-hujung ada jauh lah nama ha. lama buah kurang. Wah koras Pokok nanti Orpanya kadang-kadang Orduya dan Mula kena kengkel Kita kena balik asal Kita Hayati tak Rahim Dalam kehidupan kita Sebenarnya Ataupun Kena-kadang lupa. Ataupun Bismillah tak cukup syarat Kalau cukup syarat pun Tak jadi juga Tentang nombor Tentang ada doang benar-benar Tasbih hadir Pas mayat Tak ingat Suara Allah Suara Allah Suara Allah Suara Allah tapi dia nak, dia panggil konon dia puteh jono la belah ni ha. Sebelah, <scombai> yeah. <memang> <sebelak> sembilan, sembilan. sebelah, <Sebshieldak> sebelah, yeah. <sm flows> <sebelak> sebelah, sebelah. Dia tengok sebelah aja. Kan orang complain kat depan pula sebelah. Sebelah, sebelah, sebelah. Dia suruh tengok sebelah aja. Apa ada lelaki dia tu isyarat tu. Sembilan sebelah. Subhanallah tengok sebelah aja. Kan. Celak subhanallah tu dia dapat pahala ke dapat dak? Maksud subhanallah maha suci engkau ya Allah tu maksudnya masuk dak? Perhatikan sebelah. Itu juga kalau tu Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Bismillah Kadang-kadang Bismillah itulah yang menyebabkan Tak berkat kerja kita Tak berkat rezeki kita Kenapa? Sebutnya tak betul Setiap amalan itu Mestilah tepat dan dengar Sawak yes. itu perlu Sawak Betul itu perlu Buat memang dah perlu Kemudian betul juga dan janjian Allah Subhanahu Wataala janjikan kepada kita pahala kapal setelah mana kita betulkan amalan kita dan nama 4, Nabi SAW sangat kasih sayang kepada Umat dia Tapi pada perkara yang menyalahi, yang menyebabkan orang itu terhalang untuk dapat apabila terhalang untuk sholat ibadat. Nabi ketika itu kepada Rasul. Ya no, kelompok ni satu kelompok ni pokoknya. Kompor. Tepat pada hari Nabi di Madinah sembah ni sahabat dia. Ya. Tiba-tiba datang seorang lelaki masuk jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi salam kepada Nabi dan bersalam eh, tangan dengan Rasulullah SAW alaihi Rasulullah jawab salam dia Kemudian dia pergi semayang Rasulullah dia tengok dia semayang Hadis ini masuk dengan nama Al-Hadithul Musi Salat Al Hadis Menceritakan orang yang rosak semayang Rasulullah terhadiri semayang Sekolah orang tersebut Lepas dia semayang Selesai dia solat Dia datang jumpa Rasulullah Kali kedua dan dia bersalam kali kedua Memberi salam kali kedua Dan dia berjabat tangan kali kedua Kemudian dia duduk Sebelah Rasulullah Rasulullah kata fa Bangun Pergi semayang lain Kamu belum semayang Dia pun bangun dan pergi semayang lain Sebab yang suruh itu bukan orang lain Bukan jalan-jalan orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabiullah. Maka begitu ketika semayang lain, Rasulullah tengok dia sembahyang. Eh, sambil Rasulullah, dia eh, bercakap-cakap dengan para sahabat. Lepas dia selesai sembahyang, dia datang jumpa Rasulullah bersalam pula, bagi salam pula, mucitabat tangan pula, duduk pula. Rasulullah kata, "Qum usalli, fa innaka Bangun, pergi semayang lain. Kamu belum sembahyang. Dia Bila datang kali ketiga bersalam pula. Isteri dah tahu kalau kalau kita kenal dengan tuh. Eh, minat tu muka orang mana ni, muka ni nafsu raman ni. Muka tibu syarul tengok bete ni si silam. Lalu bila datang kali ketiga, allah buat perkara yang sama, cakapkan benda yang sama, bangun pergi semayang kamu belum semayang Jadi itulah darulah dia berkata ya Rasulullah itulah sembahyang yang terbaik yang aku boleh buat yang mampu aku buat dan aku tak tahu lagi yang baik daripada itu lebih elok daripada itu maka alimi ya Rasulullah dulu ajarkan aku ya Rasulullah kata para ulama berdasarkan kepada kematian para sahabat semayang dia tak ada kematian Dan Nabi tegaskan perkara yang menimbulkan semahyang dia batar dan menimbulkan dia tidak mendapat pahala si Allah Subhanahu Taala dan orang yang semahyangnya tidak sah dikira belum semahyang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan saya. Rasulullah menganggap orang yang semahyang dia tak betul, semahyang dia tak sah, orang itu belum semahyang. Nabi kata fain nak dia. Lepas kamu belum pun semahyang. Yang buat tadi apa? Tunduk, rokok apa? Semahyang tapi tak betul sangat tidak dicira kalau bismillah kita selama ni pun bismillah bismillah bismillah Nothing oh kita mating nah doktor awak saya robot TV tak ada robot apa ha mesti lah kita kena buat kena betul Sebulan -sebulan, tak ada sebelah sebelah pertama kan mesti subhanallah e maha suci ya Allah Alhamdulillah, mesti Alhamdulillah segala puji itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala mesti Allah Akbar Allah Maha Besar supaya amalan kita itu benar amalan kita itu betul amalan kita itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala terjunjuk daripada hari tadi kata para ulama ada dua tiga perkara Pertama. Ain mohon itu najis untuk. Sebab tu Rasulullah, Kalau itu Rasulullah boleh ajak dia Kali pertama dia salah, sheikh. Rasulullah boleh cerita dah ni semayang tadi tak betul sekian sekian, sekian empat, sekian sekian empat. Kali pertama dia salah dengan semayang, Rasulullah dah boleh bagi tahu dia. Orang mak kata, tapi kenapa Rasulullah tak bagi tahu dia? Kamu pergi semayang lain, semayang kamu kamu belum semayang. Semahyang kali kedua pun tak sah juga Datang Rasulullah dia pergi semahyang lain Kenapa Rasulullah tak ajarkan dia Semahyang yang salah tadi Rasulullah suruh semahyang lain Ulama kata Sebab ilmu ni kena tuntut Kan? Maknanya kalau orang tu semahyang Sebenarnya dia telah Ada ilmu tentang semahyang Barulah orang tu mau semayang Barulah orang tu sepatutnya semayang Kalau tak ada ilmu tentang semayang Bagaimana semayang? Hmm. Tak Kena belajarlah ya, tentang semayang Tak kiralah Bukanlah hari ni belajar tahu semua <tuh> Bukan sebulan belajar kemudian dah faham semua Dah Sentiasa kena perbaharui Sentiasa kena ulang bulan ni akan ada ya. ha. Itu yang pertama kata orang lah pak. Salah tentu tok guru ni tak wajib sebenarnya pergi offer dia untuk mengajar orang ni. Kalau tolong orang saya nak mengajar dekat apa? Dia tak boleh tok guru tak kita kita kena cari nawait. Nabi kata talabul ilmi. Kan? Menuntut ilmu tu wajib. Tuntut ilmu tu fardu. Kena cari Kan, bila dapatkan dia. Tak silalah Hmm. Tapi alhamdulillah orang orang gelak-gelak nanti memang lah. Yang dah lebat-lebat, yang mengukur tahu. Hmm. Insya Allah, yang okay. doni-doni gelap. Sebab orang mengukur gelap-gelap itu tahu kan. Hmm. Insya Allah tahu. Yang kedua ni kata Pak Ulama, pesalah itu sunnah sebaik sahaja kita hilang pandangan daripada orang tersebut sunat balik bagi salam kita ini pesan pergi salam pergi salam pula dah, lepas mayang jumpa surah pergi salam pula lepas mayang jumpa Allah, bagi salam pula maknanya tu kata orang lama kalau kita hilang di sebelah dinding pun kemudian jumpa sebelah sana. sunat pula pergi salam itu dia punya nah, Hukum menghubungi salam. salam Kita dahar? lah, ini material kita salam ni kan Abid tak bagi salam dah, bersalam ada lah. Bagi salah tak ada lah ya. Sebenarnya so, masih sunat ya. Itu diantar benda-benda Yang diajak oleh Nabi SAW Dan yang ketiganya Tidak ada pemakninah dalam semayang Tak sah semayang Dan bila tak sah semayang Orang yang tak sah yang Dikira belum Belum bersembahyang Ingat-ingatlah Perhati-perhatikanlah Dalam senayam kita mengajar Tuk-tuk dulu, dulu Tuk-tuk kita ada tiga rukun Qaulinya, keadirnya Qaulbinya Rukun ni kalau tak betul tak sah semayam Kalau yang sunat tak puas lagi Abu'ahnya, hayrahnya tak puas lagi Yang rukunnya kalau tak betul Tak sah semayam Rukun tu bukanlah kita kata rukun betul tiang-tiang dia. Tapi tiang-tiang itu -tiang tak sopah. Kalau kaudinya bagaimana? fatihahnya bagaimana? Daripada bismillah sampai waratul ringan. Mak lazim, mak lazim juga. Tapi kenal lah lazim. Contohnya, bila orang tanya, jawab, pandai. Baca, tak cukup. Buat apa anak murid? Mak lazim usaha kali ini. Nama rekab tu guru boleh orang tak boleh tu tak boleh pasal apa tak boleh? memang tak boleh oh, jawab dengan tu guru tu ni bila baca tu baru 2 rekab setengah tak? mana boleh begitu? Nama rekab kena cerak lah. <coughs> semua 6 lah 6 rekab terjemah korak terjemah semua korak Waduh, balik lima, tuh satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kalau objektif lah macam tadi dengan jelas, jelas, jelas, tuh enam, enam. Kalau jelas begitu, ini ibadat yang kita nak sembahkan Kepada Allah Subhanahu Wataala. Yang itu kita menjadi tuh, tujuh. Kenal, rajak, emosi juga baik. Lari saja, bismillah, nurutman, nurutai. Kita tengok kata dia dengan nama ja, Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang ataupun penyayangi. Jemulah dengan kata sendiri dengan. Dengan nama Allah Sebab itu uniknya Kalimah yang kita patut gunakan Dalam seharian kehidupan kita ini Uniknya kalimah itu Dimulakan dengan kata sendi Dengan Dengan nama Allah ha. Dan bahasa Melayu Biasanya orang tak mulakan dengan kata sendi Dengan Walidnya tidak Kan Dimulakan dengan Ha, Bomel ya. biasanya saya dia saya pergi ha, saya saya makan dengan kan. dengan itu duduk di tengah tidak duduk di alam kataan. Memang ya tutup guru dan muridnya cuma saya nak ulang balik untuk refresh pada diri saya dan lah, terus saja. Ha. Maka di sanalah kata para ulama Kenapa dimulakan dengan kata dengan Karena sebenarnya tidak dia itu kan Ditasdirkan dengan apa saja yang tidak Nabi kata Setiap amalan Maka dengan itu diletak di tengah Kenapa? Apa saja amalan yang kita mulakan Hendaklah Dengan Aku makan dengan Aku menulis dengan Aku hantar mesis dengan Aku mengaji dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Aku baca kitab dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Aku bekerja dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu tadi. Segalanya yang aku mulakan tadi. Yang takdirnya itu. Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, Bismillah. Dengan nama Allah. Allah pahala dia. Uh, dia kena mengolahkan Bukan hidup kita bila kita mulakan dengan bismillah Nampak setelah kita amalkan Semua-semua akan nampak uh, hmm. Jangan lupa benda-benda dengan kecil saja, kan? Kita tak mahu cerita Benda susah kan? Cerita-benda susah pun kadang-kadang Benda kecil ini dia ada lagi Kita tengok dulu yang kecil-kecil uh. Kemudian kenapa kita sebut Bismillah Dan kita sebut Al-Rahman, Al-Rahim Sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa kalimah bismillah itu Dipilih untuk menjadi Kalimah yang kita patut gunakan Sepanjang hari kita Apa dia dalam itu yang ni yang saya nak kongsikan yang terutama, masya Allah. Pertama sebut dengan nama Allah. Baik. Allah juga Wala nama menjelaskan ismul biddhati wajibul wujudi. Al khusu fil ismi wal khusu fil makna. Allah nama biddhat. Allah Subhanahu wa taala wajib wujud yang wajib wujud ya khas pada nama ya nama Allah dan khas pada makna ya. pada makna Allah Subhanahu wa taala ini Allah yang daripada dulu sampai hari ini tok guru mengajar tok guru pondok ke tok guru manakah Allah har ke manakah menyatakan benda yang sama tak pernah berubah Allah ini nama bagi zat Tuhan semata-mata dan tak boleh dinamakan kepada selain daripada nama yang merujuk kepada zat Tuhan.